14. fejezet Hetkód repülőtér, Philadelphia, szeptember 12-e KEDD, 9 óra 0 perc. A kis szállítógép 9 perccel korábban szállt le, szonyáig pedig már 40 perce a közelben várakoztak. A Ford Transit kis a repülőtér kerítésén kívül álltak meg, és távcsővön keresztül tartották szemmel a környéket. Öt perccel kilenc óra előtt indultak el, és néhány másodperccel kilenc után érkeztek meg a repülőgéphez. Az álca maradt Mársa McCarty, aki felvett két fiatal nőt asszisztensnek, és akikkel most kijött a repülőtérre, mert a munkaadója néhány ládát küldött neki. A Headcourt repülőtér reptér volt, így nem kellett nagyon magyarázkodni a ládák miatt. Csak Szonja szállt ki a Fordból. A gép ajtajában leeresztett lépcső tetején már várta egy sötét öltünyös napszemüveges férfi. Üdvözlöm, Miss McCarthy, szólalt meg a férfi. Jó napot, hogy van ma Harry? kérdezte szonya. Köszönöm kérdését, Miss McCarthy. Amikor szonya már csak két lépcsőfokra volt a gép ajtajától, a férfi a kezét nyújtotta, hogy segítsen neki beszállni. – Jöjjön, Miss McCarthy." Köszönöm, Harry! Bent a gépben mindkét irányban ajtó nyílt. A bal oldali a pilóta fülkébe vezetett, a jobb oldali a raktérbe. A férfi kinyitotta a jobb oldali ajtót és előre engedte Szonját. Bent egy másik férfi és egy nő várták. – Miss McCarthy," biccentett a nő. Harry becsukta és bezárta az ajtót. Sziasztok! üdvözölte őket szonya. Hello, főnök! intett a nő, akit kétnek hívtak. A másik férfi, akinek Mike volt a neve, egy falról lehajtott kis asztallap mellett ült. Az asztallapon laptop állt, a raktárnyilvántartás program futott rajta. Mike is oda intett szonjának. Max, maradj az ajtó előtt! fordult szonja Harryhez. Max bólintott és kiment. Az ajtót gondosan bezárta maga után. Kezdhetjük, Mike! nézett Szonya a számítógép mögött ülő férfira. Én készen állok! A repülőgép csomag terében polcok voltak a falra szerelve, és egy két oldalú polcát középen. A polcok alját és tetejét a gép törzséhez csavarozták, a falnál álló polcoknak a hátulját hozzárögzítették a gép oldalfalához. A polcokon rögzített zárható műanyag ládák sorakoztak. A műanyagládákban karton, műanyag, fa és fémdobozok voltak. Mindegyik műanyagdobozt új lenyomattal lehetett kinyitni. A polcok előtt tíz bevásárló kocsi állt a falnál. Két kivette az egyiket és betolta a baloldali sorba. Szonya sorolni kezdte, amire szüksége van. Minden tétel után néhány másodperc szünetet tartva, hogy máiknak legyen ideje feljegyezni, kétnek pedig előszedni. Négy darab RVT 200-as felderítő távcső. 6 darab NSV700-as csillagfényerősítésű távcső, 6 darab M909-es látószemüveg, 2 darab HT6600-as éjjelnappali üzemmódú megfigyelő teleszkóp, 3 Hani 100-as mikrofon, 3 IV 1000-es biztonsági mobiltelefon, 1 Hillard 4 20 vonalas biztonsági műveleti telefonközpont, Két darab Nthrax mobiltelefon detektor, 10 darab EV9820-as notebook, egy Pro 10-es Rabasz Koni számítógép, egy axaxx xx hacker kompjúter, egy 7020-as műveleti kompjúter, 100 darab írható CD, 1 darab IENK79 elsőfázis szoftvercsomag. Egy darab VNL88 második fázis szoftvercsomag. Két darab Cox 2-es iratmegsemmisítő. Egy Naiman központi vételi egység. Egy West E 168 órás vizuális adatrögzítő. Egy Astrov L 168 órás audio adatrögzítő. 15 darab SID 11-es mozgás mozgásérzékelő. 30 darab IKE1-es jeladó, 50 darab KRYG 160-as rejtett mikrofon, 20 darab UX18-as rejtett kamera, 10 darab V1088-as mini jelerősítő, 3 darab EXE7-es telepítőkészlet, 3 darab KX70-es elektronikus felderítőszett, 4 darab Lasz d 552-es letapogató. 3 darab Nikon 10779-es 10 fotópuska, plusz 100 tekercs film. 6 darab Olive Bedford minifényképezőgép, plusz 100 tekercs film. Egy H3-as hordozható fotolabor, tripla vegykészlettel. 12 darab Ewing G éjjel-nappali kamera, állvánnyal, panoráma és teleobjektívvel. Négy darab JRT-9-es kézikamera, 50 kazettával, dupla tartalék teleppel, teleptöltővel. 2 Két Edgli Full X behatoló készlet. 10 tubus T798-as készkrém. 3 Philadelphia városi térkép, egy Filadelfia térképkészlet, egy Pennsylvania térképkészlet, egy Normál dossié készlet és egy Normál adatkészlet. Két összepakolt mindent, amit Szonja kért. Három vásárlókocsi is megtelt a felszereléssel. Egy akció folyamata három fázisra osztható. Hírszerzésre, elemzésre és hadműveletre. Az első fázis felszereléséhez adatrögzítő berendezések és eszközök tartoznak, mint például fényképezőgépek, hacker-komputerek, jeladók és más efélék. A második fázis eszköztára számítógépek, nagyítók, elemzőkészletek, hatalmas táblák, a fotóknak, stb. A harmadik fázis, vagyis a hadműveleti szakasz felszerelése többnyire olyan eszközökből áll, melyekkel embert lehet ölni, robbanóanyagok, mérgek, lövészfegyverek és hasonlók. Ezek ellenére még az első és második szakasz mobil logisztikai raktára, amely állhat egy kombi-személyautóból, furgomból, teherautóból, kamionból, helikopterből, repülőgépből, motorcsónakból vagy hajóból, tartalmaz egy méreg és egy fegyverszekrényt. Ezeket arra az esetre rendszeresítették, ha az információ megszerzéséhez el kellene valakit kábítani, vagy biztonsági okokból meg kellene ölni. Mindez vonatkozik emberre és állatokra is, például őrzővédő kutyákra. Kutyák ellen a leghatásosabb és legfrappánsabb fegyver az ultrahanggenerátor. Két változata van, a McNamara R14-es és a McNamara G3-as. A William McNamara vezette tudós csoport fejlesztette ki a fegyvert a CIA kutató laboratóriumában. Ezt jelenti a McNamara. Az R jelentése rifle, azaz puska. A G jelentések GAN, ami egy komolyabb fegyverre utal. A sorszám a prototípus száma. A McNamara R14-es egy puskaforma, hosszukás cső, amire telepet, apró generátort és különleges lokátor antennához hasonló antennát szereltek. Célzott ultrahangsokkot lehet vele kiváltani kutyáknál. A McNamara G3-as állványra szerelt, nehézkes eszköz, amivel hatalmas területet lehet belőni, akár 4-5 kilométeres átmérőjű körben minden kutyát el lehet vele kábítani. A kísérletezés évei alatt a kutyák száz számra vesztek meg, vagy haltak kínhalát a sok következtében. A kísérleti telep leginkább egy magas elektromos kerítéssel körbekerített sintértelepre hasonlított, ahol minden egyes próba hatására a kutyák veszett vonyításba kezdtek. Ezért Virginiából neából rövid idő alatt átköltöztették a telepet a csendes óceán egyik szigetére, amelyet fel sem tüntettek a hajózási térképeken. A térséget csak mint zátonyos területként jelölték meg. A titkos iratokban a sziget az igen ártatlan Angel 4 nevet kapta. A CIA 1953-ban kapta a szigetet, amely sűrű erdejével, édesvízű tavaival meglehetősen paradicsomi látványt nyújt. Ám ez a mindössze 96 négyzetkilométer területű sziget a fájdalom szigete. A fák, a dombok és a szírtek takarásában műhold átszázott épületkomplexumok rejlenek. Itt lehet otthonra a CIA Naomi Projekt fedőnevű intézete, amely mérgek családok kutatásával foglalkozik. A 23-as projekt, vagyis az ultrahang fegyver fejlesztését végző osztály, és az Alberta projekt, amely a mérgek hangtalan célba juttatásának lehetőségeit kutatja. Így kísérletezték ki a tűvető pisztolyok és puskák nagy többségét, és a többi trükkös eszközt, például azt a golyóstollat, melynek ha valaki megnyomja a végét, egy apró tű alig érezhetően megszúrja a hüvelykujját, és ezzel halálos mérget fecskendez a testébe, vagy a cipőbetétre kenhető szintelen, szaktalan krémet, amely hő hatására, a láb izzadására mérgező gáz termel, amely behatolván a cipő viselőjének talpába, a bőrpórusain keresztül halált eszméletvesztést rosszul létett vagy halucinációkat okoz. Lesz még egy megnamára R14-es, 3 Wayne N92-es tűvetőpisztoly, 10 Tár 70 D2-es tű, 50 Preparáció GBH 223-as idegmérek és 20 Preparáció VJ9-es idegmérek. A GBH-223 elnevezésű idegméreg 0,3-0,7 másodperc alatt kómaszerű állapotot vált ki, amely 45-50 percig maradt fenn. A VJ-9-es azonnali halált okoz. Szonya nem számított közvetlen összeütközésre az akció első és második fázisában, de a biztonság kedvéért erre az eshetőségre is felkészült. Szonya aláírta az átvételi elismervényt. Két és Mike konténerbe rakták a felszerelést, és valódi, de hamis adatokat tartalmazó szállítólevelet állítottak ki a konténerre, melyben az okmányok tanúsága szerint egy nagyon rossz állapotban lévő 3000 éves indiai múmia fekszik. Mása Mekkárt titokzatos munkaadója, Dr. Savus, magánmúzeumot tartott fent, és joga volt bizonyos kutatásokhoz, fejedelmi adományai köszöneteképpen legalábbis az iratok és a texasi Archibald történelmi múzeum szerint, ami a CIA egyik fedőcége volt. Max a görgős futószalagon leeresztette a konténert a Ford Transit platójára. Sonja hátraült a konténer mellé, Dorin és Niki pedig előre. Dorin azonnal indított. Még ki sem értek a reptér területéről, amikor már hallották a szállítógép propellereinek kelepelését. Bázis, Filadelfia. Szeptember 12-e KEDD, 10 óra 51 perc. Dorin beállt a föld garázsba a Bugatti, a Fiesta és a motorok mellé. Az összes szerszámot és gépet ki kellett pakolni a garázsból, még a műhelyasztalat is szét kellett szerelni, és ki kellett vinni, hogy a járművek beférjenek. A hely így is nagyon szűkös volt. A BMW-t már 7 óra előtt elvitték a CIA garázsházába, és leparkolták a negyedik felszín feletti emeleten. Ez volt a vésztartalékkocsi. kocsi. Miután gondosan bezárták a kert és a garázs kapuját, beszálltak a Ford Transit rakterébe, és kibontották a konténert. Három Gardway N92-es tűvetőt vettek elő. 6 tárat, 30 tűt és 30 adag GBH-223-as kábítóideg mérget. A Gertway N92-es a legjobb tűvető pisztolya világon. 32 cm hosszú, 1,1 kg súlyú fegyver, melynek tárába 5 darab tű fér el. A fegyverhez váltámaszt és távcsövet is gyártanak. A cső alászerelt lézerirányzék alaptartozik. 45 méter távolságig lehet vele célzott lövést leadni, az ajánlott biztonságos lőtávolság azonban csak 20 méter. 20 méteren belül a téli bundát és a vastag bőrcsekit is átüti. A GBH-223-as tűpreparációkat ötös kiszerelésben csomagolják. A kartondoboz, amely nem nagyobb egy szemcsepp dobozánál, egy plombával lezárt, kemény műanyagból készült rejt. A tartályban egy 8 cm hosszú, 1 cm átmérőjű, rövid filstonnak látszó tárgy van, amely szintén le van plombálva. A plomba leszedése után le lehet húzni a kopakot, amely alatt feltűnik a szintén tólhoz hasonló összeszűkülő csúcs. A felső rövidebb kupak lecsavarásával egy gomb válik láthatóvá, melyet, ha egyszer megnyomnak, a méreg adagoló másik végéből egy 3,7 cm hosszú, másfél milliméter átmérőjű üreges acéltű úrik elő. A gerdvény lövedéke 4,2 cm hosszú, 2,5 mm átmérőjű üreges acéltű, amelynek hegyes végén található lyukat rendkívül vékony műanyag hártya zárja el, tompa végét pedig egy vékony parafához hasonló anyag. A méregadagoló tűjét a lövedéktű tompa végébe kell betolni, majd lenyomni a gombot és lenyomva tartani legalább két másodpercig. Ezzel a méreg a lövedék tű órában található méregtartályba kerül. A becsapódás hatására a tű 214 méter per szekundumos sebességről körülbelül 1 centiméternyi út alatt lassul nullára, és ez a hirtelen fékeződés kipréseli a tű órában elhelyezett méregtartály végében összegyűlő mérget. A mérget már 5 perccel a beinjektálás után sem lehet kimutatni de egy korábbi toxikológiai teszt is csak akkor vezetne eredményre, ha kimondottan a mérget keresik. A tű eltávolítása után maradó apró, vértelen bemeneti nyílást pedig nagyon nehéz megtalálni a bőrön. Dorin és Niki preparáltak 15 tűt kábító hatású idegméreggel. Szonya kipróbálta a gerdvőjeket és hibátlannak találta őket. Kicsomagolták és üzembe helyezték a Naiman központi vételi egységet, amely antenna rendszerével 300 különböző eltérő frekvencián érkező audio- és videójelet tudott fogni. Négy sid egyes es mozgás mozgásdetektort, lépések és a földön mozgó tárgyak, például autó, guruló labda által talajban keltett mikrorezgések érzékelésére és értelmezésére szolgáló műszert a nimarr hangoltak. Az IV 1000-es mobiltelefon szolgálati alkalmazásra készült. Egy benne lévő chip kódolta a kimenő és dekódolta a bejövő jeleket. Alaptartozéka az apró füldugó és gége mikrofon, hogy akkor is használni lehessen, ha mindkét kéze szükség van. Dorin a Ford transitrakterében a központi vételi egységgel szemben foglalt helyet. Niki és szonya pisztolyjal, telefonnal, Sít 11 es mozgás mozgásérzékelővel és KX-70-es elektronikus felderítővel, rejtett mikrofonok, kamerák és jeladók által kibocsátott jelek észlelésére való műszerrel felszerelkezve elindultak, hogy átkutassák a házat. Egy bázisépület előkészítésekor, vagy egy ház, lakás, vagy szoba, vagy akár csak egy telefon betelepítésekor betelepítésnek nevezik a rejtett mikrofonok és kamerák, valamint a jeladók, vagyis az úgynevezett kémtechnika elhelyezését, rutin műveletet átvizsgálni a terepen elektronikus felderítővel, hát ha valakik már ott vannak és figyelnek. Szonya és Niki először átkutatták a garást a KX70-es elektronikus felderítővel. Nem találtak semmit. A garázs belső ajtaján át a pincébe jutottak. A pincében kazánház, két raktár és egy rejtekhely volt a ház dossziéjában található alaprajz szerint. A kazánházi és a két raktár üres volt. A rejtekhely a kisebbik raktár hátsó bal sarkából nyílt. A téglafal egy részét hátra lehetett tolni egy sínen. Szonya és Niki elég jónak találták az ajtó álcáját. A rejtekhely 12 négyzetméteres kis helyiség volt, bezsúfolva ágy, asztal, szék, Fotel, szekrény, hűtőgép, mosogatógép, rezsó, zuhanyzó, WC, ventilátor, saját transformátor, ágynemű, néhány lábos, egy serpenyő, tányérok, poharak és evőeszközök. Egy gyakorlatias észjárású ügynök még egy számítógépet is betett, egy rakás játék programmal. Egy sakgépet, pakli kártyát, dominót, száz darab színes magazint és két tucat regény. Az elektronikus felderítő sehol nem jelzett sem mikrofont, sem kamerát, sem pedig jeladót. Szonya és Niki a pince lépcső aljához mentek. Szonya onnan jelentett Dorinnak. Pincekész, mondta. Most elhelyezem a detektort? A lépcső alatt volt egy kis hely, ahová a pince egyetlen ízója sem világított be. Szonya bemászott, letette a szeezmikus mozgás a földre, a kiskart a műszer tetején üzemállásba tolta. – Jel? – kérdezte. – Megvan! – jött Dorin válasza az apró fülhallgatón keresztül. – Oké, Niki megy! – Niki futólépésben elindult a pince legtávolabbi sarka felé. – Tiszták a jelek? – mondta Dorin. – Egy ember lassan fut, és… Dorin állította műszerein. – Kb. 50 kiló! Dorin hatvan kilóra állította az érzékelés alsó határát. Niki és szonya eltűntek a képernyőről, mert egyikük sem volt 60 kiló. Limitálom a súlyhatárt, tíz kiló van. Rendben, értett egyet szonja, így kisebb kutyák jelenlétét is észlelhették. Dorin beállította a műszert az előre megbeszélt értékre. Előre megbeszélték ugyan, de jelentenie kellett, hogy tudassa az akció vezetőjével, hogy finomra hangolta a vételi egységet. – Kész? rajzolt fel a pincét, – mondta szonya. Niki a végében van! – Kezdem! – Niki, lassan indulj el a fal mentén! – Megyek! – szólt Niki. A központi vétel képernyőjén jól látszottak a szíd 11-es jelei, ahogy Niki haladt a fal mentén – olyan közel a falhoz, hogy csak oldalazva tudott menni, és a háta időnként hozzáért a falhoz. Vastag, élénk piros vonal rajzolódott ki a képernyőre, ezzel jelezve a biztonsági területet, melyet a szíd egyes megfigyelt. Ami a vonalakon túl volt, azokat a jeleket a vételi egység többé nem tüntette fel a monitorán. Niki visszaérkezett szonyához, aztán továbbment. Kiment a garázsba, és azt is bejárta a fal és a kapu mentén haladva. – Oké, okay, a pince teljesen rendben van – jelentette Dorin. – Helyes – mondta szonya. Megyünk fel. Niki a pince feljáróhoz szaladt. Szonjával lassan elindultak felfelé a lépcsőn. Dorin dolga volt figyelemmel kísérni az átkutatott szinten a rezgéseket. A SZID 11-es szeizmikus mozgásérzékelő annyiban különbözött a földrengéseket mérő szeizmográfoktól, hogy nem rajzolt diagramot, és sokkal finomabb rezgések felvételére tervezték. Képes volt erdei füvön, jégen, havon, sziklán, homokon, márványon, szőnyegen, linóleumon, parkettán, vagy szinte bármilyen egyéb felületen kijelezni a lépésekkel tette talajrezgéseket a felülettől és a súlytól, vagyis a rezgések erősségétől függően. Ha maximális érzékenységre állították, képes volt rá, hogy 30 méterről észlelje egy gombos tűföldre esését. Szonya megállt a pinceajtónál és hallgatódzott, aztán odafordult Nikihez és bólintott. Niki jelezte, hogy készen áll. Szonya lassan lenyomta a kilincset és óvatosan meghúzta az ajtót. Az ajtó nyílt, csak egy centire engedte kinyílni, így ellenőrizte, hogy be van ez árva. Mielőtt elindultak a reptérre, szándékosan nyitva hagyták. Szónja felrántotta az ajtót és kiugrott. Niki utána. A ketten ugranak be egy helyiségbe, mindig azé az az oldal, amit a belépés helyzetétől könnyebben meg tud figyelni, aki megy. A másodiké a nehezebben megfigyelhető oldal, például az a rész, amelyet kitakar a benyíló ajtó. Ez esetben nem volt ilyen, mert az ajtó a pincébe nyílt. Így az első belépője volt a középvonaltól minden a bal oldalon, a másodiké a középvonaltól jobbra minden, amit csak be lehetett látni. A folyosón nem volt senki. Szonya és Niki becsukták a ajtaját. Eltűntek Dorin képernyőjéről. A földszinten az első, amit megnéztek, a bejárati ajtó volt. Vastag, három rétegű biztonsági ajtó, a két töltyfa között páncérlemezzel, alul és felül, vasalással. Niki ellenőrizte az ajtót. Zárva. A kukucskáló gyengébbé teszi az ajtót, továbbá régi trükk a kémlelő nyílás átlövésével megsebesíteni, vagy megölni azt, aki kinéz. Az ilyesmi egy biztonsági ajtó esetében elfogadhatatlan kockázat, ezért az efféle ajtóknál a kukucskáló egy száloptikás kamera, aminek monitora a falra van szerelve, az ajtó mellett. Niki vetett egy pillantást a monitorra. Az ajtó előtt és a kert belátható részén senki sem állt. Az ajtó környékén nem jelzett az elektronikus felderítő. Mentek tovább. A főcinten kapott helyet a konyha, az ebédlő, a hal, két lakószoba, egy fürdőszoba és egy vécé. Szonya és Niki mindent átkutattak, mindenhová benéztek, az ágyak alá, az ágynemű tartókba, a szekrényekbe. Sem embert, sem kémtechnikát nem találtak. Szonya keresett egy nehezen felfedezhető helyet a szíd egyesnek és felállította. – Fölcint kész! – szólt a rádióba. – Bekapcsolom a szídet. Abban a pillanatban, hogy a műszer hátlapján található kapcsolót üzemre állította, Dorin monitorján jelek tűntek fel. – Él! – jelentette Dorin. Miki bejárta a földszintet a fal mentén, és Dorin berajzolta a földcint határvonalait. Az emelet következett. Dolgozószoba, hálószoba, vendégszoba, fürdőszoba, WC. Szonya és Niki mindent átkutattak, majd beállították a mozgásérzékelőt. A padláson egy kis szoba, két üres helyiség és egy WC volt. Az alapos kutatás során Szonya elhelyezte a Szét 11-es majd Niki körbejárt a falak mentén. Niki és Szonya lementek a garázsba, és Dorin segítségével felcipelték a konténert az emeletre, a dolgozószobába, ahonnit már reggel kihorták a könyveket és a felesleges dohányzóasztalt. Kipakolták a konténer teljes tartalmát a földre. A dolgozószobában három könyvespolc, egy szekrény, egy masszív íróasztal, és mögötte egy kényelmes, kerekes, forgó ülőkéjű karszék volt. A szekrény középső két ajtós részében voltak elhelyezve a házbiztonsági kameráinak monitorai, valamint a kamerák kezelőpultjai is. Az íróasztalon volt egy távirányító. Azzal is ki lehetett nyitni a szekrényajtót, és mozgatni és fókuszálni a kamerákat. A házbiztonsági rendszeréhez a kamerákon túl tartozott füstérzékelő kint a kertben és minden helyiségben, ablak és állapot kijelző, amivel meg lehetett állapítani, hogy be van -e csukva, illetve zárva a kertkapu, vagy a garázskapuja, a ház bejárati ajtaja, illetve minden ajtó és ablak a házon és a házban. A dolgozószobát berendező ügynökök minden bizonyal számítottak arra, hogy a ház nem csak búvóhelyként, hanem adott esetben műveleti bázisként is szolgálhat, mert az íróasztalt igen nagy méretűre és teherbíróra készítették. Olyan volt, mint egy szögletes C betű, amiben be lehetett ülni, balra volt a telefon, jobbra a fax, elől meg a számítógép. A telefont, a számítógépet és a faxot is már reggel kivitték a szobából. Felpakolták mind a 10EV9820-as notebookot az íróasztal tetejére, és sorban bekapcsolták őket. Dorin leült az íróasztal mögé a JNK79 első fázis szoftvercsomaggal, hogy telepítse a hordozható számítógépekre. Niki a jeladókat, mikrofonokat, kamerákat és jelerősítőket ellenőrizte. Szonja a három IV ezves mobillal és a Hillard 4-es telefonnal átment a hálószobába. A szobában kellemes hűvös uralkodott, a résnyire nyitott ablak meg a hófehér függöny. Szonya helyet foglalta háló egyetlen ülőalkalmatosságán egy csővázas, párnázott karszéken, amely a széles francia ágy mellett állt, egészen a falnak túlba. Az akcióra vételezett telefonokat letette maga mellé a földre. A jakmán hívta Lenglit. Főhadiszállásra csak a telefonközpont igénybevételével lehetett telefonálni, közvetlenül még mobiltelefont sem lehetett hívni, mert a telefonközpont minden jelet befog. A CIA vagy az AJC főhadiszállásának valamennyi telefonközpontja csak egy tessékkel vagy egy igennel jelentkezik be, és név szerint senkit sem kapcsolnak, csak a melléket lehet kérni. Igen, vette föl Lengli, titkos telefonközpontjának egyik telefonközpontosa. A 26 d 8 f melléket kérem, mondta szonyja. Már is kapcsolom. Köszönöm. A harmadik búgásra vették fel. – Tessék! – szólt bele egy idősebbre, kettes hangú férfi. – Én a 26D879F melléket kértem – mondta Szonya. Előbb le kellett ellenőriznie, hogy az vette -e fel, akinek szabad, nem kezdhette azzal, hogy sorolja, mit kér. – Ez az a mellék, kérhetnék egy azonosító számot? – Hogyne! 3976559 c w x d f Szonyának egyszerre több azonosítója volt, mint mindenki másnak, aki teljes illegalitásban dolgozott. Fejben tartani a számtalan azonosítót valóságos bűvészmutatvány. Persze az ember az évek során hozzászokik ezekhez a memória gyakorlatokhoz. A férfi utána nézett, nem tudta meg, hogy kit takar a bonyolult kód, csak azt, hogy az illető egy igazi nagykutya, akinek mindenhez joga van. Hallgatom a kérését, mondta a férfi. Van három darab iv ezres mobilom, ideiglenes műholdkapcsolatot kérek rájuk, előre láthatóan nem tovább, mint tíz napra. Elképzelhető, hogy hosszabb időről lesz szó, mondom a nyilvántartási számokat. 1-2-3-4-5-6-7-8-8-9-9-9-8-7-6 1-2-3-5-7-8-6-6-6-9-9-9-9-8-8 1-2-3-7-7-8-8-9-9-9-9-9-9-1-2-2 Visszaolvasom. Mondta a férfi, és megismételte a sorozat számokat. Pontos, mondta Szonyja. Város, Philadelphia. Értettem, hívom hozzávetőlegesen öt perc múlva. Rendben, köszönöm. A CLC Communication Lines Center kommunikációs vonalak központja, az Egyesült Államok hírszerzésének összes, bárhol lezajló kommunikációjának legfelsőbb szerve a cia főhadiszálláson kapott helyet a hatodik emeleten, közvetlenül az igazgatói irodák alatt. Ezzel is jelezvén fontosságát. A CLC tud, majdnem, minden kommunikációs vonalról, Vezetékes telefonokról, mobiltelefonokról, telekszekről, faxokról, számítógépes és rádiókapcsolatokról. Ha valahol a világon egy gyakorlat vagy egy akció miatt szükség van egy sürgős vonalra, titkos számmal, vagy frekvenciára, vagy műholdkapcsolatra, kapcsolatra, vagy valamilyen kiemelten biztonságos kommunikációs vonalra, akkor azt a CLC biztosítja. A CIA, bár jogosítványa főként külföldre szólt, kémelhárítás címén az egész amerikai Egyesült Államokat betelepítette titkos jeladóival, melyek kódolják, esetenként tovább kódolják a beérkező jeleket, valamint azokat úgy küldik el a címzetnek, tehát A pontból B pontba, hogy előtte átirányítják néhány alközpontra, hogy nehezebben lehessen a hívást bemérni. Természetesen csodát tenni ők sem képesek. Egy polgári forgalomban kapható mobiltelefont nem tudnak semmilyen titkos frekvenciával, meg műholdal olyan biztonságosá tenni, mint amilyen például az IV ezres. Felbúgott az egyik telefon, az, amelyiknek szonya először diktálta be a nyilvántartási számát. Szonya felvette a földről, lenyomta a telefonkagylót ábrázoló gombot és a füléhez tartotta. Igen, szólt bele. Diktálom a készülék számát, jelentkezett be a CLC tisztű. Mondhatja. 9, 9, 6, 5, Hat, négy, három, kettő, kettő, három, három, öt, hat, hat. Megismételjem? Nem szükséges? Mondja vissza. Szúnya hibátlanul visszamondta. Egyezik. Mikor hívjam a másikon? van másodperc. A magas biztonságú telefonvonalak, mivel katonai vagy titkos szolgálati telefonközpontokhoz futnak be, és teljesen kívülesnek a polgári központokon, vonalakon és frekvenciákon gyakorta 12-25 számjegyű hívószámot kapnak. Szonya felvette a másodiknak bediktált nyilvántartási számú telefont és beprogramozta a már műholdszámmal rendelkező mobil számát, és a 111-es kódszámot adta neki, hogy ne kelljen fejben tartania a 18 számot és állandóan bepötyögni őket. A harmadik telefonba is betáplálta az első telefon hívószámát és szintén a 111-es kódszámot adta neki. Kevesebb, mint 10 másodperccel a harmadik telefon beprogramozása után Megszólalt a másodiknak bediktált nyilvántartási számú telefon. Szonya felkapta. Igen, szólt bele. Diktálom a készülék számát. Mondhatja. A férfi egy újabb 18 jegyű számot diktált be, melyet Szonya visszamondott. A férfi megígérte, hogy 60 másodperc múlva felhívja a harmadik mobilon. Szonya betáplálta a harmadik mobilba a második mobil számát, a 222 kódszámot megadva neki. Majd az elsőbe is betáplálta, és ugyanazt a kódot adta meg. A CLC-ből felhívták a harmadik mobilt. A férfi megadta Szonyának a 18 egyű számot. Szonya visszamondta a számot. Egyezik! Van még egy hilárt négyesem. A nyilvántartási száma 9998877769 TRDFF2. Egyetlen vonalra van szükségem. – Rendben, hívom hozzávetőlegesen 5 perc múlva. – Köszönöm. Szonyja betáplálta az első és második mobilba a harmadik mobil számát, és a 333 kódszámot adta neki. A művelet egy percig sem tartott. Szonyja elnézte a hatalmas francia ágyat. Elképzelte, hogy Nikivel és Dorinnal mi mindent fognak majd ott csinálni, amikor lesz rá idejük. Forrósát támadta hüvejében, ami lassan szétsugázott az egész testében. Elmosolyódott, megnyalta az ajkait. Felbúgott a hillárd négyes. Szonyja felvette a kagylót. Mondja a számot. A szám 11 91 00 51 22 02 34 45 57. Szonyja visszamondta. Egyezik, mondta a férfi. Ha már nincs szüksége valamelyik vonalra, kérem értesítsen. Természetesen. Vannak olyan számok, amiket le akar tiltani? Nincs, kapcsolhat bármilyen hívást. Értettem, be van jegyezve, viszont hallásra. Szondja betáplálta a Hillard négyes telefonszámát a három mobilba. A 18 egyű szám a 099 kód alatt szerepelt, az IV ezresek memóriájában. Szondja visszament a dolgozó szobába. A hilárd négyest letette az íróasztal mellé a földre. – Hol tartotok? – kérdezte. – A hetedik gépet telepítettem – jelentette Dorin. – Most fejeztem be, és nagyjából a felénél tartok. – Eddig mind rendben van – mondta Niki. – Oké. Szondja felmutatta a három IV-ezrest. – Van vonalunk az egész bolygóra. Én vagyok a 111-es. Szónja először Dorin, majd Niki felé fordította a telefont. Ha képernyője kék, innen tudjátok, hogy az enyém. Ez a tiéd, Dorin. Szonya Dorinnek nyújtotta az egyik telefont. Köszi. Dorin átvette a mobilt. Hívószám? 222? Így van. A képernyője világos zöld, innen ismerjük meg, hogy a tiéd. Oké. Okay. Ez meg a tiéd, Niki. Szonja a harmadik telefont Niki kezébe nyomta. 333-as számra kódoltam a hívó számodat. A képernyő világítását tiédnél vörösre állítottam. Innen ismerjük meg, hogy a tiéd. Rendben, köszi, mondta Nikki és a készüléket felakasztotta az övére. Dorin és Niki folytatták tovább a munkájukat. Szonja a két COX2-es iratmegsemmisítőt vette magához mindkettőt kipróbálta, és mindkettő rendben működött. Az egyiket az íróasztal jobboldali lapja állította be, a másikat ugyanoda, de kívülre, hogyha valaki bejön a dolgozószobába, gyorsan és könnyedén hozzáférjen. 1979. novemberében, amikor Komeini hívei megostromolták a teheráni amerikai nagykövetséget, a követség dolgozói a titkos iratokat iratmegsemmisítőkbe dobálták, amik a lapokat keskeny csíkokra aprították fel. A követség megszállása után az irániak ezeket a papírcsíkokat rendkívül aprólékos munkával összeragasztották, és így számtalan jelentős titokra derült fény. Azóta a cia az iratok felszeletelése nem számít irat megsemmisítésnek. A COX-2-es felszeletelte, majd felőrölte, és végül savvan feloldotta a papírt. Szonja leszerelte a szekrény ajtajait, hogy látni lehessen a monitorokat. Most már úgy sem volt értelme az álcázásuknak. A szekrény ajtókat kivitte a folyosóra és a falnak támasztotta őket. Dorin végzett az utolsó notebookkal is, lepakolta őket a fal mellé, aztán segített Szonjának elhelyezni az íróasztalon a Prue 10-es Ravasz Konni számítógépet, a Hilárd 4-es műveleti telefonközpontot, az AXAXX hacker computert, a 7020 as műveleti számítógépet és a Naiman központi vételi egységet. A West-E és az Astrov l azatrögzítők leginkább egy futurisztikus orsós magnetofonra hasonlítottak. A West-E 50 sávon tudott 168 órányi vizuális anyagot rögzíteni, ami azt jelentette, hogy hozzákapcsolva a központi vételi egységhez 50 kamera folyamatos adását tudta rögzíteni egy teljes héten keresztül, vagyis 8400 órányi felvételt. Az Astrov-L ugyanezt tudta hangrögzítés terén. Mindkettő saját kategóriájában a hordozható 168 órás adatrögzítők terén a csúcsot képviselte. Szonya a két adatrögzítőt hozzácsatlakoztatta a nájman központi vételi egységéhez, majd az íróasztal alá tette le őket a földre. Dorin neki látott felpakolni a ravaszkonni kompjúterre az első fázis szoftvercsomagot. Niki a végére ért az átvizsgálásának. Készen vagyok, jelentette. Menj le a garázsba és telepítsd eladókkal a járműveinket, hogy mindig nyomon lehessen őket követni. És ha már úgyis a pincébe mész, vidd magaddal az M909-eseket, az NSV 700-asokat és a HT 6600-asokat, és próbáld ki őket, mondta Szonja. Megyek, Niki fogodhat jeladót és az EXE7-es telepítő felszerelést, összeszedte az látó szemüvegeket, az látó távcsöveket és a teleszkópokat, és elindult a lépcsőház felé. Szonya felszerelkezett a négy Lasz D 552-es letapogatóval, és lement velük a garázsba. A bogatti volt a legvastagabb üvege. Kinyitotta a kormány melletti ajtót, beült és bekapcsolta a rádiót. Keresett egy beszélgetést, aztán olyan halkra állította, hogy alig hallotta. Kiszállta a kocsiból, és becsukta az ajtót. Elment a garázs másik végébe. Fogta az egyik letapogatót, fejére a fejhallgatót és láthatatlan lézersugarat a Bugatti ablakára irányította. A fejhallgatóban tisztán lehetett hallani a rádióban folyó beszélgetést. Egy helyiségben a hanghullámok rezgést keltenek az ablaküvegben, amit az üvegre bocsájtott lézersugárral és megfelelő műszerrel hallhatóvá lehet tenni. A lézeres letapogatás olyan, mint egy CD játszó, amiben a lemez akár sok tíz 10 vagy száz méterre van a berendezés többi részétől. végig végigpróbálta a többi letapogatót is. Mind rendben működött. Kikapcsolta a Bugatti rádióját és bezárta az ajtaját. Megnézte, hogy Niki rendben van-e, aztán felszaladt a dolgozószobába. Még pár perc, jelentette Dorin, amikor belépett az ajtót. Szonya kibontotta a Philadelphia és a Pennsylvania térképcsomagot. Mindkét térképcsomag egy nagy, falra kitehető útvonal térképet, légi és műholdfelvételeket, katonai térképeket és egy kompjúterhez való térkép CD-t tartalmazott. A CD-ket az íróasztalra tette, hogy Dorin betölthesse a 7020-as műveleti számítógépekbe. Niki visszatért a dolgozószobába. Dorin elkészült valamennyi számítógép telepítésével. Szonja adott egy Philadelphia utcatérképet Dorinnak és egyet Nikinek. – Üljetek motorra és járjátok be a várost. Ismerkedjetek az utcákkal, menjetek el a Watson Egyetemhez, a Watson Kollégiumhoz, Frank Hartmann házához és a Friedrichson Pszichiátriai Intézethez. Menjetek külön útvonalakon. – Visszatérés? – kérdezte Dorin. – 16.00. – Oké. Fegyver? Szonya nem etintett. Semmi szükség a gerdvélyekre. Niki és Dorin elindultak. Szonya leült az íróasztal mögé és elővette a jakma telefont. Először Krisztint hívta. Tíz percet beszélgettek. Utána a kicsinek telefonált.